Я, по думки, увірвав себе. Нормальні люди милуються звідси містом. І тільки у хворій голові може виникнути асоціація зі стрибками. У такій, як у тебе, і у твого батька. Якщо, звісно, він вистрибнув, а не випав. Десь далеко внизу таленькала велосипедними дзвінками тиха нічна вулиця. Місто грало вогнями, так наче було скупченням скель, і з розсипаними по них зірками. Перехилившись через парапет, я подивився вниз. По спині пройшов легкий холодок. Діставшись аж до колін, він згорнувся там у клубок, ледь поколюючи. Я подумав про тата. Уявив його безпорадний погляд і те, як він намагається вчепитися руками за віконну раму та лише змахує ними в повітрі. Ні, він не міг вистрибнути сам. Не хочу в це вірити. Не хочу вірити, що його життя було аж таке нестерпне. Ні. Ні. Він ні тим більше дід. Але ж прадід зміг? О, так, прадід зміг. Історію його смерті переказують уже два покоління. І, очевидно, пересказуватимуть далі, якщо я зберігатиму глуст достатньо довго, щоб устигнути посвятити в це свою доньку. Адже так чинити не можна. Ніколи. Ні за яких умов. А що ти, Гілю, збираєшся зробити? Хіба твій відліт у місію в іншу галактику разом із сім'єю – це не те ж саме? Просто прадід обрав термобаричну гранату, а ти – контракти з корпусом конкістадорів. Але ж їй дещо спільне, так? Немає тут нічого спільного. Прадід учинив як ідіот, егоїстичний, жорстокий. Я ненавиджу його, відколи уперше почув ту історію. До чого тут я і пропозиція роботи? До того, що прадідові теж начхати було на всіх, включно з найближчими. Він переймався тільки своєю хворобою, десь як і ти. Мені не начхати! Мій крик короткою луною Відбився від будинків навпроти і розтанув, змішавшись із вигуками продавців, що оголошували про фінальні сьогоднішні знижки на рибному ринку. Не начхати! Я заплющив очі, вихльопуючи весь біль і страх останніх тижнів в лице нічної порожнечі. Я хочу, щоб моя донька була щаслива. Не як ми з матір'ю, а щасливіша. І я хочу бути щасливим поряд із нею. Жити щасливим поряд із нею. Питання лише в тому, чи хочеш ти дожити, Гілю. Я відчув, як по моїй щоці ковзнула сльоза, так ніби вона живе своїм окремим життям. І відразу прохолодний вітер став торсати невидимими пальцями, залишено на щоці мокру доріжку. Це правда, чого там? У глибині душі я хотів піти з цього світу красиво, гучно і молодим. Пам'ятаю, коли я марив купівлею гравіцикла і ледь не на пам'ять вивчив різноманітні огляди, то на одному сайті натрапив на таку фразу. Служба статистичного прогнозування назвала цей надзвичайно швидкісний японський апарат найнебезпечнішим сучасним гравіциклом через велику кількість аварій з його участю. Ішлося, звісно ж, про знаменитий цунамі. І саме ця фраза стала останньою піщиною що переважила Терези вибору. Я купив цунамі за тиждень. Тому що я врівноважена людина і зумію його приборкати. Ось, що я казав собі. Тому що це моє страхування від танцю недомка. Так звучала правда. А за кілька років народилася Ельза, ставши непрошеною ниточкою, що прив'язала мене до цього світу. Врешті я навіть продав байк. І хай щодо байка я не погоджувався з вірою, та правда в тому, що Ельза вартувала всіх гравіциклів світу. Напевно, це було єдиною справжньою метою в моєму житті – дарувати їй щастя. І що ж ти робиш зараз? Хіба не життя своєї крихітної Ельзи збираєшся покласти на одні Терези зі своїм? Як можна навіть думати про таке, надто зважаючи на те, що ти знаєш про корпус тепер? Жохар пішов із конкістадорів на знак протесту. На знак протесту проти цинізму, так він сказав. Протесту цього, що правда, ніхто, крім нього самого, не помітив. Але залишатися він не міг. Приватна військова компанія Корпус конкістадорів почала освоювати якусь нову планету, досить далеко від Сонця. Планета була не просто земного типу, що вже рідкість, але й мала пристойні поклади осмію. Тож там висадили розвідгрупу. Усе йшло за планом. Та через чотири місяці зв'язок із нею рвався. Ще за якийсь час туди направили різноманітні комісії вивчати, що сталося. Розібралися, зробили якісь висновки і вирішили висаджувати основний контингент. І тоді туди полетів Джохар. Планета називалася Хун-Ахау, на честь божества з міфології індіанців Майя. Загалом уся атрибутика в корпусі «так чи так» має на собі відбиток освоєння Америки. Це частина ідеології. Отож на планеті все було непогано. Так, що аж нудно. Фауна не ворожа, клімат трохи спекотніший заземний. Атмосфера, щоправда, непридатна для дихання, але цю проблему легко розв'язували кисневі маски. Єдиний нюанс – якісь там мікроскопічні паразити. Медики приписували обов'язково раз на добу натирати шкіру спеціальним захисним кремом, але інших застережень не було. Конкістадори стали табором, взялися розчищати територію для майбутньої станції з видобутку осмію, тощо. Про причини загибелі першої розвідгрупи ніхто не знав і до того моменту вже й не питав. Аж доки, коли зазнав аварії один із шатлів, Корабель спускався на планету з невеликою групою цивільних фахівців і в нього відмовив один із двигунів. Аварійну посадку вдалося здійснити досить далеко від табору в скельній ущелині. Пілот загинув, другий пілот був важко поранений. Багата осмієм порода повністю заглушила сигнал усіх пристроїв зв'язку. Цивільні фахівці – з пораненим на руках вирішили висуватися на рівнину, де їх могли заполенгувати рятувальники. І все мало скінчитися добре. До рівнини 3-4 дні запасу води повинно було вистачити. Медикаментів не бракувало, стан другого пілота стабільний. Єдине але, що до припису маститися кремом цивільних ніхто не сказав. Адже цей інструктаж був запланований після прибуття в табір. На 7-й день після катастрофи група рятувальників, якою командував Джохар, заглибилися в ті самі скельні відроги, де впав шатл. Насліди зниклих наткнулися майже відразу. Ще за годину виявили печеру, де вони ночували. Джохар заходив туди першим. Це його ліхтарик вихопив із темряви трупи, що скорчилися на підлозі печери. На всіх без винятку тілах не було шкіри. Зовсім Прокляті мікроскопічні паразити атакували незахищену кремом шкіру, селилися в ній і розмножувалися. Для людини цей процес супроводжувався нав'язливою сверблячкою, але не більше. Та через три доби паразити переходили на новий етап розвитку. Як гусениця, що стає метеликом, і зжирали весь епідерміс хазяїна за лічені години. Наймоторошніше те, що до моменту, коли шкіри на тілі не залишалося зовсім, люди були ще живі. «А тепер спитай мене, як перекладається Хун Ахау», – сказав Джохер, дійшовши у своїй розповіді до цього місця. І він перегнувся через стіл, очі його палали якимось лютим вогнем, а пальці вчепилися в стільницю так, аж побіліли нігті. Ти казав, це ім'я божества. Так, спитай, Гілю, як перекладається це ім'я? І як? Бог без шкіри. Розумієш чи ні? Перших розвідників теж знайшли без шкіри. А якимсь розумникам з корпусу здалося це страшенно дотепним. Як добре, що в мая є таке підходяще божество – Бог без шкіри. Буде круто назвати його іменем планету, де живуть паразити, які можуть з тебе живого зняти шкіру. Господи, вирвалося в мене. Тієї секунди я побачив тіла, я вирішив піти звідти, коли зрозумів, що наші життя для когось у компанії не більше, ніж гра слів. У цьому весь корпус, цинізм як спосіб мислення. Тому я не довіряю їм і не хотів би, щоб ти пішов, у цю контору. Сьогодні в кав'ярні я вирішив не пускати цю історію у своє життя. Подумки відгородитися від почутого. Це окремий випадок. Окремий випадок у житті Джохара. Не в моєму. До чого тут я? Але тепер навіть не зрозумів, а гостро відчув. Джохар правду каже. Мені полегшало десь над безкрайнім Дніпром, що простягнувся майже до горизонту Закричала чайка. Колись він був вузький, і он там, зовсім недалечко, височив, виблискуючи спальними районами лівобережний Київ. А тепер він став прихистком для риб людські домівки і спогади, милячи йому серцю тротуари і сквери, поховані під тоннами води. І для нас, хто живе сьогодні, це тепер щось таке ж далеке, як те макове зерня. В безкрайній порожнечі